Be zala beaz laga bilengia, Jean-Louis davanten etxian eta lehinik be manueleko hona goa esmenak Eskerrik hanez Eta bai bez aipatzen da eh, sh, ahazuaten maiteko beaz, sari horren banatzeko Euska eta Euskal klitu egindako eh, ekarpenengatik izan dela Yuskal kultura eta yuskal satitzen albali matia, yuskaikin e, hasikogia, yuskal tzain emirituzia, eta bena, ze ekarpen, e, bai, e, galte giten aldea, ze ekarpen egin duzun? Hoi, bestek eranen ni bena, e, ni idazlenuk, izkibaino, osganetik, eta e, izkibatu diat. Rin, e, beziki, olerki edo poesian, Sortzi Zortzilib tragegia edo pasalen hamar hizki batu, zazpi eh, emanik izan di, zortzi bate emanen agian eta sortzi publikatuik badia. hamar hoitaik. Gi antologiali bat hizki batu ditut edo huntyphu Xbeko, eh, literatúraz, biga shiveokolo literatúraz gebi shiveotar libru shahar berriz agertu yukaldza eta ota hola sortzi antologia eta iseyu edo saio. eta eleverri bat ipararen bilha deja horra da borspasei libru Ego, saspi Eta, franceses ezi hiu huntui batut. Lo problema baska on da in question, bestia historia du peuple baska, eta hiu garen bat, hoi lehenago iski bat ikatik. L'ekonomia baska. Bon, horada hoi ta hamar wat libru. Eta, libruska hanitz, havo xirke utzulpenes kugak, eta behesiki ikasekin haurentako. Hor, stakit uh, somat hogei bat erru. Gio artikulu hanitz, gazetetan. Uanoe bai, he? Eh? Uanoa aitzin hainuk, hun izano, eta ene lanak uh, nahi dutieno, eh? bai yuskaz, bai francesez. Azpibaratzen da ebai, zuhe ekarpena, yuska uh, batuan? Bai, yuska batuan uh, sortzien parte hartunien, haste-hastetik, txihardegikin, hiltan hoita hiuan hasi ginen. Eta gio, uskal uh, zain lan egin dut uh, heziki uh, lekvi izenetan, xiboko herri izenak rahunki. Gio, hitz aruntetan uh, lusaz, aspaldien hortan ainiz. Uai gytiago, ena bai lusaz jahun txidut. Beaz, hanits eidatzi duzula, uskal uh, literaturan uh, lautanoge jamarkadatik goa uh, harsi bai. Meena, um, politikan ebai jahun txiduzu. Äh, hainbat äh, alder ditan, äh, ehan lotuik dea, lotuik otte dea konscientzia politikoa eta euskal äh, kulturen alde lan egiteko gogo hoi? Oh, lehenik kultúran jaotxinian ez lusaz, baina Eskualtzelem, Biltzar, delakuan, eh, uskalden gazteian, eto ikaslen embatan, embatopolitikoan haitzinetikzen embatat. Eta bertan ikusi dutin eh, kulturako lan horren miak zen ezzen publikkulat elkitsen. Pote eta indar publikuek eta politikoekoak ez zeikien kasuik egiten. Euskak lekuik ezzin plaza publikuan, sal prefosta pastoral eta maskadetan. Eta girua, giro publikua eh, lekuko mintzaen kuntrekua zene. Eh. Frantzezak izan behar zin, mintzaz e bako txak. Eta askenien gaisa kamillatzen hasi di al-ehortai e. Eta hor lan handi egin di e behesiki uh, mohimentu politikuek. Shuyen pisteko pü. Gyo shuyo hi hasi di uh, kulturako zentek geho. basen. Mina esta pensatu behar politikak miakuluik egiten ahal diala, eta enetako importantena da kultúrako lanak. Kultúra eta geoekonomiak egin behar forsta, biak, biak itseki behar diak. Eskia denetan izaten haal eta eskia beti berrak ootan. Eh? Beazbait, denboan ohartusia politikaen mugetaz, eh, hale wai reitentsu ninas, wai eh, frutiak edo agertzen haitiela? Bai, lusaz, eh, politika menoa belki, kausitutugu, kultúran, eta hain matetan ekonomian egin, enplegien txortzeko eta lauan txalagentzeko. Baina, guai azkenian, lus ziala, yuskal emaitzak eta frutake eh, agertzen aidia hor. Herri alkarguetan, eta beziki guai, herrialkargo bakotxian hor. Uh, agertzen da ez abertzaleen nauzikoa, baina, yuskaltzaleena. Eh? Zene, yuskaltzaliak badia abertzale estienak. Abertzale hono, yuskaltzale jabobada. Eta hoier esker aitzina elkida iparraldeko euskal herri guzian batarsuna. zuna. Eta Tres naba tene Katie a Bzerbičko las heri al kar el kargua amb an askin la rue de la frutiac eh, mais la rue de tinine d'embone ai ghabo avancatus en della bom hastian eh, politica vidjanic neketa uh, gogor isanziasen sich entdeckt 14 en zu neige karten junin mesu nekia Guk eh, indar egiti, indarkatzia pedikatzengu nia. Horek stik sekyla plase egiten. Loden urbaitia etzarhasten bat batin ez duk kontent izan. Toholako keishu bat zala gertu ziak. Ba, Ehen batakuen kontre hartzien gaiski hartu ikizan guntia. Et ego luisi hilabeste muimendu elibata gertu ziak. Gue ondo eta bon. Güben hobeki unhartuik izantuk. Zen, eh, jentek behen haurrak behitzutien huak, edo arra haurrak ohan hobeki hartuituk. Toh, laskenian, jiskal politikake beh frutu elibate. Eman tiki edo hoai emaiten ditik. Buena hoida sola, tagio politikada hegatza bezala. Eta etxe batek, ez du luztaz jaiten hegatzik gabe. Eta behaz politikan beharra bat egu hegatz bezala. Baina ez hanbat alderdien politika, guagoko politika bat behar da. Eta gait pentuili bat etan pu, eta iskerrekoek algarrekin lan egitia. Beharezkoa da. Ez bat handi eta edar batetan, zehen gaitzali batetan eskia ador, eskuin eta eskarekuk, mena puntu zumaitetan lan egiten da al algarekin, eta behesiki uskal kulturaaren alte. Justoki, eskuara batuan alde behaz lan eginduzula, e, hatxaketik, eta hoge bai bada e, uskan alde behaz usk, gain bada sede politiko bat ez Politika, uh, kulturan zerbi ikusten dut eta ez kontra jua. Sobea nahasten badia, idu idu, religionien eta politikan nahastia, ez da hun ezbataan ezberstien Ta uh, kulturak behartu, behartu beh autonomia bate txeki. Eta ez politikoen peko izan. Politikoak ez denan. Man hatu eher, stiehek eran behar nula iski batu eher dena, dibidez edo hoi, kultúrakoan potea da. Meas, ja, hala, suke suelana egin egiten bai jarra ikitzen, eta xari uh, horren yukaitiak zer ekarten duz, zer uh, esagupen bat edo? Hoi, ikusiko. <laughs> <laughs> Bestena ikusideatu, e, hoi, e, niauna. Ezperimentatuko izkazeraitan ahalba da, eh? egaiko, ezagetuko. Baina mm. badudala baizik ez dakehat, eta ondu iuak. Hua eh? ikusi behar. Justo gehi ikusiiko hoi, bebina zazpi urte hatsakian behase ginen behita xaristatze ofiziala da behase. Hua jakiten diat, <laughs> higanik. Eta, uh, bobe, artin hale jarekiko duzu ez, piperetagatzen uskal historia ipatzen. Haba, niin, kambiatuko salbe, usahartuko nizalabena. Me mentuun emekini usahartzen hainuk, eta ahal dudano eginen diat ahal hau. Hombiaz, uh, lastek arte? Bai, eskerri meila, izanuntza.